Sura tul-Inshiqaq maka Makka. Sura hii imetaja baadhi ya ishara za saa ya kiyama na kunyenyekea ardhi na mbingu kufuata atakavyo Mwenyezi Mungu Mtukufu. Na imefahamisha kwamba mtu anachungwa aende akakutane na Mola wake Mlezi na kwamba vitendo vyake vimeandikwa katika daftari atakalopoja likuta. Basi mwenye kulipokea kwa mkono wake wa kulia hisabu yake itakuwa nyepesi. Na mwenye kulipokea kwa mkono wa kushoto atayayatika kuipata adhabu na kuingia motoni. Tena Mwenyezi Mungu Subhanahu ameapa kwa ishara ambazo zinashuhudia uwezo wake na ambazo zinaitia imani ya kufufuliwa. Lakini juu ya hayo waliokufuru hawaamini wala hawazingatie Qur'an wala hawazifuati hukumu zake. Kisha sura inahitimisha kwa kuonya kwamba Mwenyezi Mungu aneyajua wanayodhamiria na kwamba yeye amekwisha amekwishaoandalia adhabu iliochungu kama alivyoandalia waumini ujira wa daima usio katika bismillahirrahmanirrahim kwa jina alal mwenyezi mungu Mwingi warehma mwenye kurehemu itapochanika mbingu wa adhinat li rabbiha wa na mula wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza wa idhal ardu muddat na aradhi itakapotanuliwa wa alqat ma fiha na yake wa na kuvitoa vilivyokuwa ndani yake ikawatopo wa adhinat li rabbiha wa haqqat wake mlezi na ikapasiwa kumsikiliza ya ayyuha alinsanu innaka kadihun ila rabbika kadhhan famulaqi ewe mtu hakika wewe unajikusuru kwa juhudi kumweendea mwala wako mlezi basi utamkuta fa man outi kitabahu biyaminihi am atakepewa daftari lake kwa mkono wa kulia tasawfa yuhasabu hisaban yasira basi huyo atahesabiwa hisabu nyepesi oyam qalibu ila ahlihi masrura naarudi kwa ahali zake na furaha wa وأم... am mamana utia kitabuho atakayepewa daftari lake kwa nyuma ya mgongo wake basi huyo ataomba kuteketea wayasla saira ataingia motoni hakika alikuwa furahani kati ya jamaa zake Innahu dhanna allai yahur. Kuo yake kalidhani tena. Bala inna rabbahu كان bihsira. Kwani hakika Mola wako mlezi alikuwa akimuona. Bala naqosimu bi basi ninaapa kwa wekundu wa jua linapokuchwa wal leili wama na kwa usiku na unavyovikusanya wal idha tasako. na kwa mwezi unapopevuka la an tabako. lazima mtapanda tabaka kwa tabaka la yu'minu basi wana nini hawaamini Wa itha quri'a alayhim alquran la yasjudun Na wanaposomea wa Qur'ani hawasujudu bali alladhina kafaroo yukaththibun Bali allio kufuru wana kanusha to wallahu a'lamu bima Na mwenyezi Mungu anajua wanayadhamiria bi'adhabin aleem basio bashiriy adhabu chungu illa alladhina amanu wa 'amilu ssalihati lahum ajrun ghayrum wale walioamini wali wa na wakatenda mema hao watakuwa na ujira usiyomalizika